I en gammal kartong letar jag efter en gammal perm. Innehållet i permen har producerats av en vetgivig 20-åring som skrev och sammanställde uppsatsliknande texter avsedda för sitt eget huvud. Det var länge sedan 20-åringen var 20 år. Det har gått mer än dubbelt så lång tid som det har sedan dess. 20-åringen är numera 42 år och har tydligen fått sämre minne eftersom han inte längre... Kan komma på vad den där permen är. Men man får förlåta för 42-åringen för det har blivit många kartonger som flyttats runt på sistone. Men den där permen vore ju bra att ha. För minnet om vad den innehöll är alltjämt starkt. Det var under många ensamma timmar som papperna i permen knackades fram. Fem feta kompendier om andra världskriget var minst han. Med underrubriker som det förgångna återvänder. En ny världsordning framträder, imperiet i fjärranöstern, krigsklimax och en värdig band, fronternas blodiga återtåg. Alltihop ändå inte helt oväntade nischade intressen för en 20-åring. Men det fanns också texter om Frankrike mellan 1815 och 1870, om Sveriges historia från 1471 till 1700, fyra delar med bilder och allt och... I pärmsystemets nästa flik hittar vi Alexander den Store men också äventyr av mer teknologisk typ. Det som verkligen kittlade var när stora avstånd erörades med hjälp av vetenskap, uppfinningar och storslagna expeditioner. Människans tämjande av naturen helt enkelt. En uppsats heter Telegrafens Historia. Och det fanns ingen skolinstitution som hade beordrat 20-åringen att fördjupa sig om telegrafen. Ingen lärare som sa Gå nu till ett bibliotek och låna gamla dammiga böcker från Telegrafverket om elektricitet och telegraflinjer. Här kanske 20-åringen avviker en smula från jämnårigas prioriteringsmönster och intressen. Men 42-åringen förstår honom. Och de är båda överens om att projektet med att koppla ihop ...Europa och Amerika med en Atlantkabel i mitten av 1800-talet faller under kategorin episkt äventyr. Teknologiska landvinningar, enorma avstånd, naturens ojustvänliga miljöer med stormande hav och gapande mörka djup... Inte minst det gastkramande är att följa de människor som var först ut i historien med ett sånt uppdrag. Det är fabulöst storslagna vyer. Både bildligt, ekonomiskt och separatmässigt. Det är vidunderliga perspektiv som... Vi får byta här. Jag blir så inspirerad av mig själv så jag, jag måste gå och lägga en kabel. Ni är varmt välkomna till eh, historiepodden. <laughs> eh, jag vet inte vad det där värt är. Va? Det var väl ändå roligt? Eller var det inte roligt? Här? Jag tänker att eh, det får lyssnarna avgöra. Det är bara kommentera. Var det roligt eller inte? Ja, Skicka ja, ett det... mejl eller kommentera på sociala medier. Det här är jag väl ändå var festligt. Jag har inte lagt en kabel på det här sättet. Men jag var i Höganäs förra sommaren och hade bokprat ju. Apropå ingenting så var jag i Höganäs förra sommaren. Hoppar på det. här. Jag apropå ämnet faktiskt. Och då var det en kvinna som var inblandad i den här bokfestivalen då som körde mig mellan Höganäs och Helsingborg. Ja. Och hon hade pratat med en lyssnare som också var där och och såg när jag pratade om min bok då som hade höjt oss väldigt mycket och han hade bland annat sagt att eh, de, de är så bra de skulle kunna göra något om, om en sån där sak som Atlantkabeln till exempel, sa han mm. och då sa jag att ja, det skulle vi kunna göra och kommer vi ja. och nu gör vi det Den dagen är kommen Precis, så det är, vem du nu än var här är det men inte bara Atlantkabeln, nu blir det Nej. hela telegrafins historia. Så är det. En annan sak som den här kvinnan som jag inte kommer ihåg namnet på som kör mig mellan de här orterna tog upp då det är ju Grimton. Mm -hmm. eller, eller Grimmeton hur det nu uttalas Det är den här platsen i Västra Sverige där de här enorma telegrafstationerna är utplacerad som en, jag tror det är på någon världslista som UNESCO har. Den är unik. Okej, känner inte till det här? Eh, nej, men den finns där. Och eh, väl värt besök, det finns ju museum och grejer där. Men det är ju också en form av trådlös telegrafi. Mm. Och det är ju inte där saken gäller idag, så vi får väl... Eh, nej, det vi... har vi gjort ett tidigare avsnitt om. Ett väldigt mm. tidigt avsnitt om Guillermo Marcani. Precis. Vi ska vrida tillbaka klockan ännu längre än så. Hej alla miljöhelter på E4, E6 och några vägar till. Tack för att du kör elbil. Vi hjälper dig genom att installera fordonsladdare över hela landet. Från bostadsföreningar till avancerade lösningar för industrier med laddinfrastruktur och elektrifiering av tung trafik.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 Otrygg anställning, kanon, flexibel. Vi på Fackförbundet Vision finns nära. Vi stöttar dig som leder och administrerar välfärden. Med små och stora jobbfunderingar. Kring dina rättigheter till exempel. Bli medlem och få tre månader kostnadsfritt på vision.se. Telegrafi, ordet, kommer från grekiskans tele, fjärran. Och grafo att skriva. Och det blir då som vi vet överföring av information över stora avstånd. Och lite grann beroende på vad man menar med det så är det någonting som människan har hållit på med länge. Stefan Zweig, en av poddens ständiga följeslagare, den österrikiska författaren, främst aktiv under mellankrigstiden. Han har skrivit en essä om Telegrafen. Som framförallt handlar om Atlantkabeln. Så vi kommer ju läsa mycket, svag i slutet av avsnittet. Men han inleder ungefär så här. Och citatet är ganska långt, men det är skrivet. Under alla de tusentals och kanske hundratusentals år var under den egendomliga varelse som kallas Människa bebott jorden hade inte ett annat högsta mått funnits på förflyttning i rummet än hästens lopp, det rullande hjulet. Det med åror eller segel framdrivna fartyget... Alla de många tekniska framstegen inom det knappa av medvetande upplysta området som vi kallar världshistoria hade inte medfört någon märkbar ökning av rörelsens rytm. Och så tar han massa exempel. Han säger att eh, människan hade innan ångkraft och elektricitet aldrig rört sig snabbare än mongolernas hästar eller Nelsons korvetter. Och eh, så var situationen fram till... 1800-talet, tid och rum förblev ungefär lika stort för mänskligheten. Och det är ju en väldigt vanlig sägning. Svag mm. gör den väldigt elegant, men det är ju någonting som konstateras i många historieböcker. Och det är ju sant. Men ändå inte helt sant. Ändå inte, va? Nej. För, för vi har ju. Vi har ju andra sätt att kommunicera över långa avstånd också. Det. Exakt. För de här och legioner som Sveriges skriver om kunde ju bli förbisprungna av information om deras ankomst. Systemet med vårdkasar till exempel är ju bland den äldsta formen av telegrafi som mänskligheten har att uppvisa. Om vi bara ser till Sverige så kan vi belägga dem skriftligt från 1200-talet. Men systemet är sannolikt hundratals år äldre än så. I Stockholms skärgård eller vi Norrländska Älvdalar. På massor med olika ställen så fanns det staplar med ved. Högt placerade så att de syntes på långt avstånd. Och eh, när mongolerna kom ridande då tände man den vårdkasen. Och då såg bönderna på nästa position. Nu brinner det. Och så tänder de sin vårdkase. Och så helt plötsligt så är man förvarnad. Här kommer de, mongolerna. Precis, för det är väl mycket det det handlar om. att Det är enkla budskap. Nu kommer fienden. Det är ju inte. Kan ni skicka saltet? <laughs> Nej. Nej, det är ju en enkel form av telegrafi. Det är inte så mycket nyanserat. Det är allt är lugnt eller fara på taket <laughs> som gäller. Ja. Och i det här samhället måste vi också nämna eh, de nordamerikanska indianerna som eh, ägnade sig åt de här eh, röksignaler. Och olika former på de här puffarna och betyder olika saker beroende på hur länge man hade mattan eller vad det var på. Så att säga, så alltså kunde man bli rätt skicklig på. Det var mer nyans i det kanske än vad det var med de här vårdkaserna. Ja, och även längs kinesiska muren höll man ju på med åtminstone någorlunda sofistikerade raksignaler. Just det. Men! Saker och ting blir mer nyanserat mot slutet av 1700-talet när Claude Chap lanserade sin revolutionerande uppfinning Den optiska telegrafen. På en hög mast lät han placera vad som kallas en semafor. Också ett ord bildat från grekiskans. Sema betyder tecken och foros är bärare. Det är ett bärare av tecken här. Tre stycken armar hade Claude Chap designat som man kunde placera i en mängd olika uppställningar för att representera olika bokstäver. Lite grann påminner om runor faktiskt i och med att alla tecknen får så här tydliga vinklar. Det, är ju, det blir ju så när man bara har tre stycken rörliga armar att flytta på. Det är revolutionstid i Frankrike och därmed nationalkonventet som... Chapp får visa sin uppfinning för och de tycker att det här är riktigt, riktigt användbart. Så redan 1794 så har de låtit beställa en linje med 22 stationer som ska täcka de 25 milen mellan Paris och Lille. Väldigt användbart och bra. På en timme kan man nu få information från landets norra gräns i landets huvudstad. Eh, enligt vissa uppgifter som jag läst tog det 12 minuter för meddelanden att eh, färdas de här 25 milen men då tror jag vi är tillbaka på vårdkase -nivå av traderad information. Vill man ha mer sagt, göra ordentligt många bokstäver och, och prata i långa meningar, fråga hur är läget egentligen? Säga jo, vars det är väl bra hur är det själv? Då tar det mer än 12 minuter. Claude Chapp var ju egentligen då avbott eh, på ett kloster men eh ja på grund av den tid han lever i det vill säga franska revolutionen så blev han ju lite mer arbetslös då och får ju tid att tänka på annat och det är därför som han ger sig på det här misstänka och det gav ju då nytt arbete <laughs> så det var ju positivt man får förtydliga också att det, är ju, det krävs ju att uppfinningen, det här hade inte kunnat göras under medeltiden så att säga för man behöver ha kikare Just det. Mm. det är en operatör med kikare som spanar mot den där masten med de där vidbara armarna och så. Det här kommer till användning redan den 3 september 1794 när den franska armén besegrar en österrikisk armén vid belgiska gränsen. Och nyheten når då fram till nationalkonventet i Paris på just bara en timme. Och det är otroligt ju. Ja. Eller då var det där. Här har rum och tid krympt. Mot hur det var tidigare då man hade fått skicka iväg en budbärare till häst. Ja, precis. Så bra funkade ju det här systemet att de kommande 50 åren så lät franska regeringar med revolutionär, reaktionär eller bara allmänt borgerlig inriktning beställa fler och fler optiska telegraflinjer. Så om vi hamnar någonstans där 1844 så finns i Frankrike fler än 500 stationer som knyter ihop 29 stycken. Olika poster, städer, orter med Paris. Det är ett omfattande optiskt telegrafnät som finns i Frankrike. Verkligen. Men. Men. Hur är det nu? Ja, alltså vi, det finns väl fler ingenjörsländer här va? Och särskilt brukar väl ändå eh, Nordeuropa kunna sticka ut. Och, ja. Det är ja. Specifikt ett land som brukar vara viktigt i framkant så att säga... <laughs> Ja, Frankrike är ju dels inget ingenjörsland och eh, här på 1700-talet så är vi, ju, vi är ju mitt i den era då Sverige håller på att bli ett vetenskapens och den praktiska nyttans land Vi har lagt bakom oss eh, stormaktstid och militära erövringar, nu har vi de här begåvningarna istället Som Abraham mm. Niklas Edelkrantz, Klevberg innan Adlandet, är det honom mm. du tänker på? Ja det där är jag tänkte att vi skulle ta det här till Sverige nu. För där kommer ju systemet förbättras nämligen dessutom. Mm. Även om vi, det kommer vi ju till här. Men vi är ju inte, vi hade kunnat använda det mer än vad vi gjorde. Ja, <laughs> men ja. den här Edelkants är ju en viktig uppfinnardåldis. Han var ju en allvarlig herre, inbunden, tillbakadragen. Men också företagsam nog att vara kompis med, eller bli kompis med kungen. Just den tredje. Mm. Han delade ju en ganska tidstypisk passion för å ena sidan praktisk problemlösning i vetenskapens anda och eh, ganska sentimental eh, lyrik om eh, kungen och eh, nationen. Och det var väl det senare, mer än det föregående, som tilltalade Gustav den tredje. Ja, det fanns ett teaterintresse också som de delade. Och att vara kungens polar gav ju vissa fördelar samtidigt som han var värd att satsa på. För han var ju allsidig och eh, entreprenöriell så att säga. Mm. Och han kom också in på um, stol nummer två i Svenska Akademin. Mm. Egentligen var det väl bara hos damerna han fejlade Verkar som. <laughs> ja just det. Vill du berätta mer om det? Ja äh, men nej, han var väl ungkar hela livet och eh, tyckte vi inte alltid det var så kul. Och blev vi också pekad av eh, vissa kompisar för att han inte hade att, någon så att säga. Ja. inte jätteschysst. Ja, jag blir ju intresserad av, eh, av hans uppväxt. Han kommer från, från Åbo som eh, flera av eh, 1700-talets stora svenska profiler gör. Pappan var professor i teologi grekiska och orientaliska språk. Och eh, i sann högborgerlig anda så hade han en pappa som var 40 år äldre än eh, hans mamma, biskopsdottern, hon var 16 år när äktenskapet skedde. Så om man ska ta på sig den eh, amatörpsykologiska hatten så, så undrar jag hur mycket, vad han fick med sig hemifrån också. Ja, när man ställer en sån fråga får man ju försöka svara på den, eller? Ja, men det är, jag har inte haft tid att fördjupa mig i specifikt den här relationen då. Men en mycket allmänt hållen sanning för den typen av högborgerliga äktenskap var ju att det, det blev en nästan fader ofta relation Oftast en ganska stel fader dotter mellan de mycket äldre männen och, och de, de yngre kvinnorna. Eh, och eh, jag vet inte riktigt vad han hade för, för bra moves hos damerna. Det funkade ju bättre hos Gustav den Tredje, än hos tjejerna ja Du menar det här, ja. att det skulle ha påverkat hans förmåga att, eh, <går> eh, att skaffa sig ett äktenskap? Då. Alltså, det här att... är på väldigt lösa boliner. Jag skulle inte lägga fram det här framför en examinator vid Uppsala mm. universitet. Ja, det, kanske lika bra vi, det kanske också är lika bra att vi går vidare <går> och eh, pratar om telegrafen som det ska handla om. Han har hört talas om eh, Chaps telegraf redan 1794- och började fila på en egen variant av. Istället mm. för sådana här ställbara bommar och armar så införde Edelkranz en ram med tio luckor som kunde vara öppna eller stängda. Och eh, alltså vikta neråt åt sidan eller vara uppsatta rör, så att säga synliga. Helt enkelt. Ja. Systemet tillät ju då 1024 olika signalkombinationer och blev ju någon form av föregångare till Datorspråket står ett och noller. Ja, det är ett binärt system. Eh, ja, det kan man säga. På, på det sättet. Ja, det är som du sa, det är ju en förbättring mot eh, den franska semaforen. Lättare att tyda också än det franska systemet. Mm. Med tanke på att man ser vilka luckor det är som är, öppna öppnar inte. Eh, Edelkrans optiska telegraf byggs ju ut också så att eh, den kan skicka 12 tecken per minut, vilket också är snabbare. Ett meddelande mellan Stockholm och Gävle går på 45 minuter. Mm. Och telegrafsystemet är ju mest till användning under finska kriget helt enkelt. När man behövde skicka budskap snabbt här. Ja. 1808. Sa Nästan samtidigt som man i Frankrike telegraferade nyheter från fronten så kunde Edelkrantz 1794 önska Gustav IV Adolf grattis på födelsedagen ute på Drottningholm mm. Det är ju två olika exempel på samma sak Man överför information över, över stora ytor Stockholm, mm. Drottningholm eller Lill Paris Det är lite längre till Lill dock Ja och Än det är också mer tyngd i Nu har vi vunnit det här slaget Grattis på <laughs> ja. födelsedagen Ja visst men det är ju någon form av gimmick det första gången kanske men Sverige kanske inte riktigt eh, insåg eh, behovet eller inte riktigt var vedo eller inte hade något behov. Jag vet inte men Edelkans, han har ju gått vidare vid det här laget vid 1808-1809 när det här systemet finns. Och håller på att bygga eldkvarn istället och har gjort det. Och det drivs ju sin med importerade ångmaskiner från England. Just det han träffade James Watts och så. Mm, men själva ångmaskinerna köpte han av Robert Owen som följde med till Sverige och installerade dem 1804. Mm. Och Owen pratar vi om i avsnitt 376 för övrigt och vad han är på med. Ja. ja, men det är ju intressant för han är ju eh, verkligen inne på flera centrala områden och att han är med och tar ångmaskinsdriften till Sverige och träffar de här brittiska giganterna eh, mm. Watt och Owen är ju, är ju intressant. Det ligger lite utanför dagens område men, men vilket liv Ja, men som sagt vi hörde ju Sverige lite grann här innan att eh, så himla eh, teknologiskt och sådär men eh, så teknologiskt eh, och framsynt var, var inte att vi eh, använde den här optiska telegrafen särskilt mycket mer under eh, 1810-talet och 20-talet och 30-talet när Frankrike Nej. faktiskt gjorde det ja. så det eh, får vi ju ge dem då så är det. Den optiska telegrafen är ju bra på flera olika sätt. Men den har ju också några smärre problem. Och jag har listat tre av dem här. Får vi höra vad du tycker om min lista? Jaha. Ett dimma. 2 regn. 3 mörker. Ja, just det. Det är ju inga bra grejer här alls. För den optiska telegrafen alltså... Nej, då får man ju vänta med att skicka meddelandet helt enkelt. Ja, exakt. Och helt plötsligt så är det inte kungens födelsedag längre när man vill skicka sitt meddelande. Så att det duger inte för att revolutionera informationssamhället. Flera år innan Chapp och Edelkrantz hade börjat med sina optiska röksignaler så hade kartusianerna, de härliga munkarna, ett konvent i Paris. Och då är året 1746... Och händelsen är värd att uppmärksamma eftersom vetenskapsmannen Abbé Nollé har bett 200 av munkarna att ställa upp sig på led. Och mellan varje munk går en 8 meter lång vajer. Alltså, för tydlighetens skull, i mitten av Paris 1746 finns 1,6 km munk och vajer på rad. Ur sin koffert drar Nollé fram ett enkelt batteri. Och så kopplar han samman det med munkvajerledet. Och där pang var det smalt till alltså. 200 munkar har fått en stöt. Ja, och det spelar ju genom dem då deras kroppar i ja. en och en halv kilometer. Precis. Nollé har byggt en slags telegraf bestående av kartusianmunkar och vajer. Ja, Precis. Här är ju också budskapet ganska primitivt. <laughs> det blir ju liksom en smärtsam start och eh, utstötning. Bara aj! Längst bort där en och en halv kilometer. Ja. Det är svårt att få dem och att... kan man eh, tänka sig att de kan skrika lite olika eh, tonart så att säga när man får den här staten att de bara eh, oj! Eller eh, aj! Beroende på om det är, är goda eller dåliga nyheter. Som ja, så kan man stöten ska signalera. Läsa av i slutändan liksom. Jaha, ja nej men de vill att vi skickar alltid där borta. <laughs> ja, exakt. Ja, det här duger ju inte heller för telegrafi. Men vad det faktiskt säger är att i mer än hundra år så hade man känt till de grundläggande sanningarna om elektriciteten som krävdes för telegrafi. Och eh, nog så skulle den också göras till verklighet. Mm. För klarhetens skull då så eh, AB är väl hans titel motsvarande Abbott. Vad hette han? John Antoine eh, ja, Nolé precis. egentligen. Och han är ju tidigt ute här va med de elektriska experimenten. Men sen kommer ju andra mer kända förbereder att följa på honom. En som nästan i samtida är ju Franklin. Mm, Benji. Och, ja, Benji. Eh, och sen har vi Volta och Galvani och utforskar då mer och mer elektricitetens former eh, på vetenskapligt sätt. Och det kommer ju då lägga grunden förstås för det som kommer under 1800-talet. När man kan börja använda det praktiskt mer. Mm. Engelsmannen Charles Whetstone har ju då precis som fransmannen Nollé förstått att metaller kan föra med sig ljudvågor i hög hastighet. Men Whetstone han levde ett halv sekel senare. Och då har ju som sagt forskningen kommit längre än 1746. Och dessutom så börjar det bli brist på munkar som telegrafstolpar. <går> kan ja, man säga? Det är ju ett av de stora problemen med läsa. vad ska man säga, modell. Att, att munkarna blir färre. Det, att det krävs så många kartusianer för att knyta ihop ja. Lill med Paris. Just det. 1837 så är Wedstone 35 år gammal och samarbetar med en William Cook. Och de håller på att experimentera med sina ljudvågor och befinner sig då två kilometer ifrån varann om de gör det. Och här kommer ett citat från boken Uppfinningarnas tidsålder. Mellan männen hängde en av världens första telegrafkablar. Plötsligt hörde Wedstone nålarna på sin telegraf klicka och andlöst läste det meddelande som tickade in. Talljusen fladdade. När han hoppade upp. Han hade något fram. Och i The Times så skrev han senare. Uppfinningens storhet är nu höjd över all småsint kritik och alla twister. Och uppfinningen funkar ju då så att nålar genom elektriska impulser. Pekar på bokstäver som en gammal äggklocka man drar upp ungefär. Slår den fram och tillbaka mellan olika bokstäver. Och det som gör att nålen pekar på olika bokstäver är då förstås en impuls från en telegrafoperatör i andra änden som skickar iväg den så att säga. Och ett av problemen med det här är att det, det är jättebra förstås men det finns bara 20 bokstäver som den kan visa på. Så bokstäverna C, J, Q, U, X och Z är inte med. Det var de man sorterade bort dem. Mm. Ett annat... Ja, tänkbart bekymmer är ju då att eh, operatören måste vara väldigt alert för att läsa av, titta mycket noga alltså på vad den här visaren pekar för att hänga med när den sen då byter eh, bokstav. Så att man kan inte sitta och sova här när man ska läsa av meddelerna. utan det är, Nej, det är alert. ett av de absolut största problemen. Ja. Den bransch som eh, nappar på det här tidigt är ju järnvägsbolagen förstås. De blir intresserade av den här tekniken. Och ett bolag som, det har den första sträckan då, med elektrisk telegraf, gör det mellan Paddington och förorten Drayton West. Och det är vid 1838 då. Mm, precis. Eh, om, om Drayton West är det som idag heter West Drayton så ligger det alldeles bredvid flygplatsen Heathrow. Så det skulle kunna motsvara Londons svar på Märsta i så fall. Ungefär två milsträckning. Mm. En händelse 1842 väckte stor uppståndelse när det är en man som har mördat en kvinna som kom undan polisen genom att fly med tåget då. Mm. Han är utklädd till kväkare, vilket är konstigt. Ja, det tycker man ju. Ja. Och, och också ett problem lite grann, eftersom hur var det nu? Jo, bokstaven Q är ju inte med i, i den här telegrafanordningen. Utan då fick man ju stava där med K, för man kommer ju använda eh, nu telegrafen. Han trodde kanske att han var säker, men det är han ju inte, för Telegrafen är snabbare än tåget och vid Paddington station så står det inte bara en björn med haft och väntar på honom. Utan också en mottagningskommitté i form av poliser. Mm. Och under 1840-talet så kopplar man då ihop fler och fler städer och länder med varandra genom det här telegrafnätet. Mm. Jag läste encyklopedia Britannicas inlägg om Charles Wheatstone. Du säger Whetstone, jag vet inte riktigt hur, hur, hur det uttalas då. Nej, det är inte så noga heller. Nej, den nämns knappt eh, telegrafen, däremot är han väldigt känd för sin Wheatstone-brygga. Ett mätinstrument eh, för bestämning av resistans, som han inte ens uppfann, utan populariserade. Eh, Mer intressant var att han Själv tyckte att hans bästa uppfinning Var konsertinan Det är det här lilla sexkantiga dragspelet Som man eh, ibland ser Och eh, jag förlorade ganska mycket Tid i onsdags på Youtube Där jag fastnade i olika klipp med Noel Hill Historiens bästa konsertina Virtuos Och eh, det är, på, på det sättet kan man väl Säga att eh, om han själv Inte höll sin telegraf som sin största uppfinning, så skvallrar det ju lite grann om att det inte blir hans system som kommer göra historia heller. Mm, Utan mm. Det, det är på ett sätt är han en större dragspelsuppfinnare en telegrafinnovatör. <laughs> ja. Kanske det men han är med i den här li linjen av eh, uppfinnare som ska nämnas. För den här var ju.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 Vi är redo att hjälpa när varje sekund räknas. Få erbjudande på veryshore.se Drömmer du om vackra apelsinträd och soldränkta middagar? Gelato och plask i plask i polen? Det kan du glömma. Ditt pass, precis som föräldraledighet, VAB, rättssystemet och allt annat vi tar för givet- blir verklighet tack vare statens anställda. Ändå pressas de av ogenomtänkta besparingar och effektiviseringar. Det drabbar dig- Fackförbundet ST kräver ett stopp för domsnålandet med statens anställda. Läs mer på st.org. Vi behöver tvätta. I elen billig nu? Kolla appen. Jag undrar hur mycket el vi förbrukar per dag. Kolla appen. Vilken app? Fortemappen. Fortemappen ger dig kontroll och förståelse om din elförbrukning. Det är kanske därför som Fortem är Nordens mest valda elbolag. Den här frediga texten jag skickat till dig som sagt, eh, odödliga ögonblick av Stefan Zweig. Ja. den tänkte jag att du skulle gilla. Ja, alltså det är ju jag som väl alla trogna lyssnare vet så tycker jag ju mycket om Stefan Svarg. Sen är ju just odödliga ögonblick i historien som är hans mest populärt hållna bok och som är skriven mycket för skolklasser och så- den, det är ju väldigt väldigt mycket smör han har rört ner i såsen där alltså lite av den här ju. mer subtila svagen försvinner ju <laughs> försvinner ju där ja. alltså han, jag gillar ju den här och jag kommer ju, man kommer ju gräva mer i den boken för det finns lite olika episoder kvar så att säga att använda men han är ju väldigt förtjust i och fascinerad av idén att allting förändrats sådär jättefort när telegrafen dras fram till nya områden. Han har ju vett på sätt och vis. Allt blir annorlunda när möjligheten att skicka information på ett snabbt sätt uppstår. Men man får komma ihåg att det är ju bara en möjlighet. Det är inte så att alla människor i mitten av 1800-talet omgående och konstant är uppkopplade på sitt telegrafnät för att skicka telegram till gamla moster i Nej. Det går också bara att skicka ett meddelande åt på varje linje får vi komma ihåg. Ett stort problem. Han skriver så här. Göte reser på 1700-talet inte väsentligt bekvämare eller snabbare än aposteln Paulus i början av årtusendet. Under den napoleanska epoken ligger länder lika ofändrat långt ifrån varandra i rum och tid som på de romerska kejsarnas dagar. Ännu är materiens motstånd den mänskliga viljan övermäktigt. Och sen kommer då den elektriska telegrafen som likt en Hercules redan i vargan kullkastar alla dittills gällande lagar och slår sönder alla dittills använda mått. Ja, så han, är, han tar ju i va? Och han har ju en stor poäng i för sig när han skriver att eh, vi senare tids människor aldrig riktigt kommer att kunna fatta hänförelsen och förvåningen hos den generation som får uppleva den här kommunikationsrevolutionen. Så är det säkert i för sig. Alltså att en gnista... Kan springa över världsdelar med ett budskap och sådär. Han skriver, Han skriver ju det här på mellankrigstiden. Jag tänker att vår generation är väl den närmaste. Någon som faktiskt kan. Förhålla sig till storheten i det. Eftersom samma sak har hänt för oss. Fast det en helt annan typ av information. All information tillgänglig hela tiden. Mm. Jo precis. Ja, vi har ju levt i en snarlig tid. Vi som är födda på 80-talet i alla fall. Ja. Och tidigare förstås vi som har upplevt helt enkelt 90-talet med internet och där ja. Men ändå jag tror att eftersom vi var vi var ju invagade i att det här var möjligt via telegraf och, och, och telefon. Tänkte innan den möjligheten fanns precis som man säger. Man kan jämföra ja, Göte och Paulus sätt att resa. Det är ju liksom två, nästan, ja, det är 1700 år emellan. Ja. Så att det är ändå kanske ännu större här i mitten på 1800-talet. Hur skulle man kunna fatta att den ännu knappast slutänkta tanken, det nyss nedskrivna, ännu fuktiga ordet, i samma stund kan mottagas, läsas och förstås på tusentals mils avstånd, skriver han. Och det är ju mm. enastående det här. Men vad jag menar är att, och det är ju också sant, att det gäller ju inte för alla och hela tiden- för bönderna har ju fortfarande sin jord, de måste ploga och mm. hantverkarna har korgar och fläta och kögarna har ju mat och stekar och sånt där oavsett att man nu kan skicka meddelanden Mm. Jag kommer att tänka på den här... Det finns en norsk roman som heter Sofis värld. Mm. En storslagen historia som handlar om... Och boken sålde jättebra. Det handlar om filosofin, i världshistorien. Och det där... Någon gång under lärarutbildningen skulle vi diskutera en episod där när Sofie är upprörd på att hennes mamma kommer hem efter jobbet och bara ställer sig för att skala potatis när livet är ett sånt mirakel. Det finns ju så mycket att vara nyfiken på att utforska. Mm. Hur kan man då hålla på och bry sig om potatisskalning liksom? Och även om man kan tycka, vilket jag gör då, att livet är gåt museum som är väldigt värt att utforska och vara fascinerad av så måste man ju också äta mm. <laughs> typ potatis. Så jag är ju då i så fall mer som den här potatisskalande mamman som tänker att ja, men man måste ju skala potatis om dagarna. Och Zweig är som Sofie för han springer iväg lite grann med betydelsen av den här förändringen och han gör ju det för att visa på skillnaderna. Han är väldigt skicklig på att måla upp skillnaden på före och efter telegrafen. Ja. Men han tar ju i från fotknölarna alltså, när han ska jämföra. Ja, men den svenska journalisten Katrin Kelos har ju skrivit den här boken Vem lagade Adam Smiths frukost eller middag eller lunch? Vilket målmat det nu var? Ja. Och där gör hon den här poängen att Adam Smith inte alls, den kända nationalekonomen, mm. inte alls tänker på det arbetet som hans mamma gör för att hålla honom mätt som arbete i sin ekonomiska modell. Och man kan ju ställa samma fråga, vem lagade Stefan Svergs mat? För det var ju inte Stefan Sverg själv som gjorde det. Så att skala potatis var inte någonting som i speciellt stor utsträckning fanns med i hans idévärld. Utan han var ju mer i världsomseglingar, eh, Marie Antoinette och eh, telegrafrevolutionen. Ja, absolut. Och sånt kan ju vara fascinerande. Men om man glömmer bort då att människor i mitten på 1800-talet... Alltså, det var inte så att de sprang omkring och telegraferade hela tiden bara för att de kunde. Nej. Men med det sagt så är det ju fortfarande en stor förändring i Samuel Morse, som är känd från Telegrafens historia och ja. Morsekod. Han har en ganska intressant historia. Han är i grund och botten konstnär, född i Massachusetts men utbildad på Royal Academy i London. Och där fanns en enklav av amerikaner som tyckte att uppskattningen för konst hemma i USA den var skrattretande dålig. Och det blev ett slags inofficiellt manifest att de här brittiskt utbildade konstnärerna, de skulle återvända till Amerika och utbilda sina landsmän i att uppskatta konst. 1823 färdigställde Moores en stor målning föreställande representanthuset. Den gav honom inte uppskattning, den gav honom inte pengar. Turligt nog så kunde ju Samuel Morse trösta sig själv med att hans konst var citat för raffinerad och diskret till sin karaktär. Jänkarna förstod inte vad han höll på med. Han eh, fick eh, en beställning att han skulle göra ett porträtt av marquisen de Lafayette, revolutionshjälten. Eh, eh, det färdigställdes aldrig. Han nåddes av beskedet om hustruns mycket plötsliga bortgång som gjorde att han eh, behövde... Åka hem. Så 1829, då satsade Samuel Morse allt en sista gång på konsten. Han åkte till Paris för att måla en jättestor, monumentalt stor tavla föreställande Louvrens galleri. Och här är smart då. I den här tavlan har han avbildat 38 europeiska mästerverk. Vi har Mona Lisa, Carvaggios tavla där en romsk kvinna knycker en ring. Lite mm -hmm. Rubens, lite Rembrandt, massa sådana bra grejer. Det blir en sorts best of konsthistorien som Samuel mm. Morse gör här. Och mitt i tavlan har han ställt sig själv där han står och hjälper sin dotter att förstå saker och ting. Han pekar lite så här. Nu så här, så här funkar det, Du tittar på Caravaggios eh, penselföring. Mm -hmm. mm. Och eh, hela den här tavlan är då avsedd som en slags latun för amerikaner. Titta på min tavla så kommer ni bilda det lite bildade till sist i det här jäkla bakvattnet till nation. Så mycket nöjd med sitt verk sätter han sig på färjan hem. Och där träffar han en annan amerikan, Charles Thomas Jackson. som eh, Han är då läkare och geolog. Och eh, nu kan man foga in att det samtal de har på den här färjan hem. Det är Jackson själv som menar att han berättar för Samuel Morse om de här stora framstegen som europeerna tagit inom telegrafi. Och att Morse helt enkelt bara, Åh, är det så? Är det så det fungerar? Så enligt Jackson så var det han som knäckte allting. Och på en färgeresa så berättade han det för Samuel Morse som sen stal det. Sen då den här läkaren och geologen Charles Thomas Jackson. Han har flera sådana berättelser där han menar att det var han som knäckte saker sen stalfolk det från honom. Mm -hmm. Han menar att det var han som först förstod att man kunde söva patienter med eter när man ska operera. Det var det inte. Han är och historiens mest otursförföljda människa Han kommer få en massa <laughs> ja. saker som alla andra bara snor. Antingen så ljuger han ju själv. eller ja, är ju... så Är han verkligen så? Bara, var tyst om det här, Jackson. Alldeles oavsett vilket så har de suttit och samtalat på färjan tillbaka. Och Jackson har berättat om elektromagnetism. Sen i vilken detalj han gjorde det är lite oklart. Men vad bryder sig Morse egentligen om det? Han har ju sin jättestora tavla. Och hans plan är då att han ska turnera runt i USA och visa upp sin tavla inför utsålda hallar. Där folk bara ska kasta hattarna i luften. Han ska tjäna massa pengar och de ska bli bildade. Men efter det andra stoppet på hans USA-omfattande turné så måste han ställa in. För det kommer inget folk. Det är ingen som är intresserad av hans konst. De är väl obildade? De jävla. Ja. Och där avslutar Samuel Moores sin konstnärskarriär. Och det är intressant att om det bara hade funkat med den här uh, lovrentavlan då har vi någon annan som knäcker telegrafin. Men nu gör det inte det. Så istället så kommer han satsa på sin tidigare bara hobbyverksamhet, nämligen uppfinnandet. Ja, vi har ju nämnt wetstone eller Wheatstone. Så det system med telegrafi, elektrisk telegrafi finns ju redan. Men jag förstår vad att det går förbättra det här va? Och det hade väl någon annan gjort om det inte var han som sagt om han hade blivit Uppskattad för sina målningar istället. Mm. Och som du sa, en hobby. För han hade ju inte några vidare kunskaper om elektricitet egentligen. Han hade ju sett demonstrationer av elektromagnetism under sina studior. Det hade jag gjort och pyssla lite med. Men jag menar, när jag gick i åttan och såg min kemilärare Bosse Kaka göra lustiga experiment i klassrummet. När det smällde och och och, och, och hade så ibland bubblar det ut sådana här långa, roliga, svarta skumkorvar. Som var svavelosande, ämnen är och stack i näsan. Det var ju kul att se. Men det är inte som att jag skulle kunna uppröja det på något sätt. Så, så bara för att man har fått se demonstrationer av det. Så är vi ju inte att man kan det. Nej. Men nu när han hade fått höra det här den här Jackson- så blev jag ju ändå nyfiken på det. Och vad jag har läst så gnagde ju igenom lite grann också att han inte hann fram till sin sjuka fru innan hon bakendog dog. Eller ja, hon var ju till och med begravd när han hann fram. Ja, jag tror att det är en berättelse som har lite av myten över sig. Att den, den är Alltså det är klart att det är ett stort trauma Men att, att telegrafin tilltalade honom Av den orsaken För det, det är flera år senare som han ger sig på det här När konstnärskarriären Helt är körd i botten Ja det är till lagt menar du Jag tror det Det förstår ju våran ju lite Nej <laughs> Jag tycker inte det <laughs> Nej okej okay Ja, ja, hur som helst, nu, nu då, när nu har gått några år efter att den här funen har blivit begravd och sådär, och konstnärskarriären körde botten, då börjar han försöka förstå och förbättra det här. Mm. Och hans variant innebär ju att telegrafisten behöver inte anteckna något eftersom telegrafmaskinen skriver meddelandet av sig själv. Eller snarare på uppmaning av en telegrafist i andra änden av Lenan då. Mm. Så kommer det ut en papperskämsa med punkter och streck helt enkelt. Och här kommer ett citat från uppfinningarnas tidsålder igen. Den fungerade genom att telegrafisten tillslöt och bröt strömmen i telegrafledningarna. Och på så sätt fick ett litet ankare med ett skrivstift att sätta sträck på en papperskämsa på mottagarens telegraf. Det är ju väldigt förenklat. Kan man säga. Men så funkar det då. Det krävs mycket jobb och utvecklande av metoder för att, så att säga, ett sända meddelanden över längre avstånd, och två utveckla något form av begripligt alfabet av de här tecknen som maskinerna kunde göra på papperet. Mm. Första problemet som Mås löste var ju att uppfinna ett relä 1836. Då hade han blivit professor i New York också förut. Batterierna var ju inte tillräckligt starka för att skicka meddelanden över långa sträckor. Men med ett sånt här intervallär på varje pole som bar i telegrafkabeln så kunde meddelandet skjutsas vidare till nästa pole hela tiden. Mm. Och det hjälpte ju en hel del så att säga för att få meddelandet över längre sträckor. Och den amerikanska kongressen var ju intresserad. Men Mors hade inte råd riktigt att konstruera någon riktig provlinje. Och då kommer den 27 år gamle Alfred Weil in på hans kontor. Mm. Mekaniker, uppfinnare och det dessutom hade han en pappa som hade resurser som han erbjöd sig att investera då. Och enligt uppgifter är också Weil då som utvecklar det här alfabetet med punkter och streck. Som den här mottagareapparaten ska skriva. Det fanns någon form av primitivt system innan som Morse hade gjort. Men på det stora hela, om man ska hårddra hela riktigt mycket kan man säga att det är Alfred Vail som formade det som sen är känt som Morse alfabetet Ja, exakt. Det, det sker ju flera steg där. Som du säger, han förfinar ju att göra användbart eh... Sen så kommer det senare vid, vid någon slags kongress förändras så att det går att använda på fler språk än, eh, än engelska. Så att mm. eh, han är ju en av de viktiga kuggarna i det som blir eh, morsekodens eh, veritabla succéresa. Ja, men att få patent på det här, det var inte bara lätt. För i London hade man ju Whetstones och Cookstelegraf redan. Och i England så hävdar man då att ja, men Mors telegraf det är inget nytt med den inte. Och fransmännen inte inte de ville se en demonstration på en upprättad telegraflinje. Men för att göra en sån måste man ju bygga en sån och det får man inte om, eh, om staten har monopol på telegrafförbindelser vilket de hade i Frankrike. Just det. Och i själva USA höll också på att gå Senaten hade fått se då och ett stund och koks telegraf och skulle ju då ta beslut om vilken sort man skulle satsa på. Kan det vara så att vi ska ta den här europeiska varianten, äggklockervarianten? Och kvällen innan de skulle ta beslut om det här i senaten så hade Mors pratat med en senator som hade sagt åt henne att han inte skulle gräva ner sig över det här. Utan det, det lutar nog ändå åt den europeiska varianten som senaten kommer att, att besluta om. Så. Han var ju inte så glad över det här utan tänkte sig att han var ju bodde på hotell och jag sätter väl i mig frukosten och åker hem. Och så får vi väl börja måla igen eller något, jag vet inte. Men åtminstone så framställs det. Men sen kommer då den här, det är dottern till patentbyråns ordförande som av någon anledning springer in i matsalen och informerar Samuel Morris om att senaten har min han bestämt sig för att välja hans telegraf. Och det kan man ju tänka sig att det skulle vara patriotiska skäl för att han är amerikan men den var ju också mer effektiv. Ja han har ju en bättre uppfinning och, och det är inte alltid mm. så att den bättre teknologin går vinnande ur en sån strid. Men mm. eh, det finns ju ändå något rationellt i att det blir Samuel Mors system. Ja och då får han anslag på 30 000 dollar för att utveckla den här telegrafen. Den första provlinjen, den stod mellan Washington och Baltimore, 6 mil lång. Och den 23 maj 1844 så gick det första meddelandet med ett bibelcitat förstås då. Från fjärde moseboken. Vad Gud ska göra, skickar man. Jag tycker det är så många dåliga första meddelanden Vi åter, återvänder till det här. I rätta stunden sägs till Jakob, till Israel, vad Gud ska göra. Och det är då vad Gud ska göra som han skickar. Ja. Man är ju ganska mycket inne i det här. Ja, jag, det så är det ju. Östkustens städer kopplades ihop under 1840-talet. Och nästa steg var ju att koppla ihop Kalifornien. Som hade uppgått i USA med den än andra änden av landet av Och det där, det är ju ett av de stora, härliga... Eh, projekten i amerikansk västernhistoria som får mig att gå igång. Och, och det här är förstås för evigat också i Lucky Luke albumet Den sjungande tråden. ja Här har vi två bolag Western Union i öst och California State Telegraph Company som kommer överens om att vi finansierar det här projektet tillsammans. Och så är det en massa sådana här strapparatsfyllda äventyr eh, som... Eh, liknar lite grann våra avsnitt om järnvägsbyggena eller flottningen på elvarna i Sverige. Alltså, nu ska man ge sig ut i naturen här och erövra den med hjälp av mänsklig teknik. Mm. Och det är ju sådana som vi gärna läser om i lugn och ro i en förtölj och när jag säger vi så menar jag ja. Mm. Men jag är väldigt nöjd att jag själv inte är ute där på Pärvien och, och håller på. Men de här bolagen, de bygger ju på av från varsitt håll från öst och väst med målet att mötas vid Salt Lake i Utah Och på stora delar av den här sträckan så finns det ju inte ett träd i synhåll då. Så det måste ju transporteras en massa timmer på kärrer. Lucky är ju det, och den korta film som finns om det är byggt på albumet är ju inte bara historiskt korrekt så att säga men... Vi visar ju på problematiken genom att man i slutet sätter upp den här kabeln på kaktusar och stegar och klädhängare och andra hängningsanordningar och sånt där. Just det. Det är påfästningar. Tack vare Austins generositet kunde den sjungande tråden fortsätta mot Salt Lake City. Med lite hjälp från natur tills vi fick tag på nya stolpar. Kul att du tog exemplet Lucky Luke för... Den här äh, idén att äh, man ska knyta ihop hela USA med telegrafkablar. Äh, det fick mig att tänka på ett äh, popkulturellt exempel också. Jag är inne på mitt andra varv av äh, mästerverket Deadwood. HBO-serien om ett nybyggarsamhälle i South Dakota på 1870-talet. Varför har du inte sett det fortfarande? Äh, det är helt obegripligt. För det är... Äh, ja, det den, den är så... Otroligt bra och man ser flera av seriens brister när man är inne på andra varvet men man ser också styrkorna så otroligt tydligt. Och I det här vilda västersamhället där är den lokala barägaren och bordellchefen Els Swearengen kung i sitt eget lilla sjuka kungadöme och det är Ian McShane som spelar den rollen och, och det förblir en av tv-historiens bästa rolltolkningar han är så otroligt bra. Och bara några veckor före Daniel pitchade Att nu blir det telegrafins historia Så har vi avsnitt 13 säsong 2 Och då är Al problem Kring hans lilla nybyggarsamhälle Har nämligen telegrafstolpar börjat dyka upp Och då står han med sin underhuggare Dan På salonens balkong och tittar på eländet Vi spelar klippet Messages from invisible sources Or what some people think of as progress. Well, ain't the heathens used smoke signals all through recorded history? How's that a fucking recommendation? Well, seems to me like you know, letters posted one person to another is just a slower version of the same idea. When's the last time you got a fucking letter from a stranger? Bad news about Paul. Bad news. Tries against our interests our sole communications strangers. So by all means, let's, let's plant poles all across the country Festoon the with wires to hurry the sorry word and blinker our judgments of motive, huh? it more thought than me. Ain't the state of things cloudy enough don't we face enough fucking imponderables? Well by God you give the word Att <laughs> det är inte helt enkelt att höra vad som sägs där. Men Al bekymrar sig alltså över meddelanden från okända avsändare som ska börja rulla in. Och där, då, han ifrågasätter om inte indianernas röksignaler eller för den delen ett brev från en människa till en annan, bara en långsammare version av samma sak. Och då blir Al arg och säger... För all del, låt oss plantera stolpar över hela landet. Pryda elandet med sladdar för att påskynda det sorgsna ordet och förblinda våra bedömningar av motiv. Eller hur? Var på stackars Dan erbjuder sig att förvandla stolparna till tändved istället. <här> och Helswegen, han vill inte ha världen bortom Deadwood i Deadwood. Han vill inte att. Eh, Människor ska lägga sig i de många svåra beslut som hela tiden finns att ta i ett litet isolerat samhälle i South Dakota. Det blir inte bättre, argumenterar han, av att sitta ihop med omvärlden. Och det kan man ju tycka är dumt såklart. Men ibland när 5011 försäljaren ringer till mig på en och samma dag och försöker sälja på mig tidningsprenumerationer jag inte vill ha. Då tänker jag att Ellsworth Engine kanske inte har helt fel. Men ändå. Det, det, blir det bättre av det här, verkligen? Jo, det blir det väl. Men det är inte, inte bara. Om jag ska få upp tåget på rälsen igen. Vad jag försöker säga med det där: att två eller tre decennier efter att Samuel Moores första telegrafilina är uppe, så kan inte ens samhällen i USAs periferi gömma sig. Vare sig mm. de önskar framtiden eller inte. Nej, det är ju stora expeditioner här. Och man drar igång det då sommaren 1861. Alltså efter att inbördeskriget har börjat. Det har pågått under tiden här. Ja. Och man drar fram då 5-13 km om dagen. om de här båda bolagens arbetare möts ju då i slutet av oktober 1861. Så då är man ihopkopplad med det som finns västerut. Mitta av 1800-talet är revolutionerande tid för mycket men också en revolutionerande tid för isoleringsmaterial. Mm. Kanske en historisk parentes som man inte tänker så mycket på men, men så är det. Och det spelar viss roll för även det som vi tänker på som stor historia. Förstås då. Efter flera års försök så lyckas ju Charles Godger 1839 upptäcka vulkaniseringsprocessen för Naturgummi. Det blir då han kämpar på mycket med det här och det blir mer hållbart och elastiskt. Och, och, och sen har vi gummi i världen <laughs> och, och det gör ju en hel del. Han får patent på det här i USA 1844 eh, och eh, det är ju naturgummi som är liksom saft från gummiträd egentligen. Eh, som till exempel trädet som blir väldigt eftertraktat. Och det här går ju att använda i all möjlig slags isolering. Och vi vet ju då att jakten på naturgummi i Kongo de närmaste decennierna kommer ju leda till rena folkmordsliknande verksamheter. Mm. Och sen kommer det hjälpa en viss Henry Ford att bygga bilar. Och det, ja, men det är massor med grejer man kan ha gummi till. Och varför är det här relevant i det här sammanhanget då? Jo, för världen är uppdelad i olika kontinenter. Just det. Med öar och det finns vatten emellan och så vidare. Det här är ingen nyhet. Nej, och vatten leder ström också. Vilket inte luft gör. Nej, precis. Det är ju sällan man tänker på vatten och elektricitet som en bra kombination. <laughs> ja. För att koppla ihop länder över vatten så behövs ju då ett pålitligt isoleringsmaterial som skyddar de här metalltrådarna som också ska leda elektriciteten då. Första försöket att koppla ihop England med kontinenten går ju åt skogen när en fiskare då tog <tors> sig upptäckt en ovanligt fet ål som han sliter och drar i. Det här, det, här, det här, oj! Det Nu blir det fest! Och så står han och drar ju den där tills den går av. Då. då har man lagt ut en sån här kabel med guttaperka som isolerar metalltrådarna då. Mellan England och Frankrike. Det här är Zweig som berättar. Ja, jag har, inte, jag har inte varit och grävt i den hästens mun. Så att det kan få vara. Nej, <laughs> alldeles för bra vi För att det inte skulle få komma med. Men, eh, sen jagar man bort alla fiskare som tror att de har hittat ål. Och i november 1851 så har man fått ut en 35 km lång kabel. Som kopplar ihop England och Frankrike. Just det, Dover Calais sitter ihop. Så att... Eh... Om två personer, just som de närmade sig land, känt hur all rädsla försvunnit. Då kunde de efter gå in på telegrafkontoret och skicka iväg ett meddelande. Säg så här, Skriv, även en sanddröm måste någon gång finna sitt slut. Och sen, du försvann igen, växer saknen minut för minut. Skulle vi kunna effektivisera det lite grann så blir det billigare, säger telegrafisten. Men du står på dig, skicka skicka till telegrammet och, och så sen så kommer det på en pappremsa i Calais eller Dover, mm -hmm. beroende på varifrån du skickade Precis. Då har vi en aktör som hamnar mitt i allt detta eh, Cyrus W. Field en amerikansk pappersfabrikör som svag poängterar en prästson som eh, genom lyckliga affärsföretag tjänat så mycket pengar att han redan tidigt kunnat dra sig tillbaka till privatlivet med en stor förmögenhet men en sysslolös ung man har ju, det är ju ingen lyckad kombination, han har ju för mycket energi, för mycket världsförbättrar iver i sig för att bara sitta hemma och, och plöja ner pengarna i, i att samla på gamla flipperspel eller någonting. Så han drar igång sitt livs stora projekt 1856, The Atlantic Telegraph Company som avsåg att knyta samman den nya och den gamla världen. Och han använder alla sina kontakter, knackar på nya dörrar och skrapar ihop kapital till det här. Det är ju ett fantasiprojekt som Field har verkt fram på sin kammare. Mm. För det är som du säger, han har ju visioner och ambitioner, minst sagt. Han är ju ett väldigt typiskt och storslaget exempel på den här liksom amerikanismen. Att eh, mm. allting går att övervinna. Men människan kan förändra saker och ting. Ja, och det är väl jättebra det. <laughs> ja, absolut. Och det mesta kapitalet som man samlar upp kommer från England. Mm. Gamla världen är mer pigg på det här. Ja, så är det. Och eh, den här kabeltillverkningen inleds då. På fyra månader producerar man 4000 km kabel- och för att förtydliga hur den ser ut då Det är en diameter på 15 mm Och så är det sju koppartrådar Inuti den här guttapärkan Och så är det att hampgarn Och det omsluts då Av järnlinor För hållfasthet också ja. Skulle du säga att hela bergverk Av järn och koppar måste förbrukas Hela skogar av gummiträd måste förblöda Nej men jag vet vem som skulle säga <laughs> Svaig Ja, alltså den behöver ju vara stålstarkt, hållbar och elastisk dessutom för utläggningen. Så ja. att därför är vi ju liksom en kombination. Men skulle du säga att sen tornbygget i Babel så har mänskligheten inte företagit <laughs> sig något tekniskt sett mera storslaget då? Ja, ja. ja. <laughs> alltså, jag vet ju faktiskt inte. Kanske, det kanske är så. Eller, ja. Det vet vi har ju Pyramider, vi har ju Kolosseum. Ja. Det är också ganska imponerande. Ja. Så att... Eh. Det är ett omfattande och resursintensivt projekt det här, men det är ju också lite överord från Stefan Zweig. Att det är Babelstorn, tystnad och så 4000 km telegrafkabel. Det kommer inte Taj Mahal där <laughs> <laughs> Ja... Ja, hur som helst. De här koppartrådarna som ligger i dem är ju faktiskt ganska. Det är ganska många. De är sju stycken som sagt i en kabel då. Och de tillsammans blir ju ganska långa med då. Så att det är ju så det blir så mycket så att man skulle kunna nå till månen om man räknat ut. Mm. Ja. Och i Schweiz skildring då så är vi ju som sagt. Eh, ja, det är ju många. Superlativ. <laughs> man får intrycket att hans hjälteshus ständigt står och hejar på vid de här fabriken också. Och han är för all del alltså, energisk och driftig. Men som Zweig säger, alltså, den nya magiska elektriska kraften har slutit förbund med livets starkaste dynamiska element, den mänskliga viljan. En man har funnit sin livsuppgift och en uppgift har funnit sin man. <laughs> ja. ja, det är elegant. Ja, det är extra allt på den gräddbullen. Det, det är en man han skriver om, men det finns inte ett skepp som är stort nog för att man ska kunna lasta på all den här kabeln. Så man får dels låna britternas finfina Agamemnon på 3200 ton och amerikanernas ännu finare Niagara på hela 5200 ton som då mm. Fields Company får skruva bort alla kanoner och ammunitionslager ...från och fylla skeppen med nytillverkad kabel. Ja, och det är ju en kabel då som väger 2000 ton. Så att det, det går ju åt att man har rejäla båtar, va? Ja. Och en annan grej är att när man gav sig ut i kanalen och skulle lägga ut en kabel där... Då såg man ju alltid någon av kusterna, va? Om mm. man, man kunde liksom invänta hyfsat eh, bra väder Men när man ger sig ut på stormen i Atlanten, då är det något annat. Och när de här fartygen då ska lämna EU-land den 5 augusti 1857, så står en massa av nyfikna och vinkande åskådare över kajen. Det här är ju en häppning. Det är regeringsrepresentanter som är där och håller tal. Det är präster som blir en guds välsignelse för projektet. Och det är folk som viftar med happor och jag Och det är stort stå hej, Och så rullar fartyget utav. Och efter 45 minuter så brister kabeln. och nej. Mm. Det är bara att börja om. Som om inget har hänt. Och eh, nu går det bättre sen då. Ett ständigt sånt här tungt metalliskt dunkande ljud hörs ju också på fartyget när kabeln längs ut. Mm. Ungefär som ett evighetslångt ankare som följs ut hela tiden. Och dagar och nätter går och hela tiden sitter telegrafister ombord och håller kontakt med Euland då. Man kan väl säga att för första gången i historien så har man ju nu kontakt med land ute på en stor ocean. Mm. Och man passerar till slut ett avstånd som är tio gånger så stort som det är i engelska kanalen. Och allt verkar funka. Fantastiskt nog. 40 mil kabel är utlagd den 11 augusti. Mm. Och då går Cyrus Field och lägger sig i sin hytt för att sova. Och då plötsligt så upphör det här dova rasslande metalliska ljudet. Har du ett Sveriges citat på det här? Och liksom en sovande på det framgillade nattåget far upp ur sömnen när lokomotivet oväntat stannar. Liksom mjölnaren förskräckt sätter sig upp i sängen när kvarnen upphör att mala. Så vakna i ett nu alla ombord och störta upp på däck. En första blick på maskinen säger allt. Kabelhålet är tomt. Kabeln har helt ovemodat slitits av. Och det var omöjligt att i tid få tag i den avslitna delen. Och ännu omöjligare är att nu finna den förlorade ändan nere i djupet och hämta upp den igen. Det hade du, ja. Mm. Ja. Jag misstänkte nog det. Ja, det är ju väldigt målande. För det här är ju... Nu är det kört och det här var tråkigt och jobbigt Och det är bara egentligen ge upp Det här försöket ju ja. Och det gör man för 1857 Men Cyrus Field tänker ju inte ge upp För alltid utan Det kommer nya kabelutläggare Säsonger så att säga nästa sommar Försök nummer två: det har igång då den 10 juni 1858. Och den här gången har man då en annan variant. Eh, nu tänker man att fartygen ska mötas i mitten av Atlanten, och där ska man koppla ihop kabeln och sen åka tillbaka. Eh, men eh, då har man lite otur att det engelska fartyget Agamemnon hamnar mitt i en hård flödal, lång storm. Skeppet kränger och det gungar och det far in vattenvågor som dränker däck och sånt där. Och, och, och Field, han har ju befunnit sig då på det andra skeppet Niagara och han har inte märkt av någon orkan alls. Och när de båda skeppen möts då om man kopplar ihop kabeln så åker de då mot varsitt land sen. Men efter några tiotals mejl så visade det sig att kabeln har skadats ganska mycket av den här stormen. Som jag med när jag åker ut för. Och järnlinjerna har liksom trasslat sönder. Och guttaperkan inuti där har nötts av. Och då är vi ju ett problem. För då ligger de här metalltrådarna öppet. Liksom för vattnet att nå. Och, och det är ju inte bra. Så försök nummer två måste också ges upp. Och vad skulle du säga om du var aktieägare här nu? Jag skulle börja bli orolig såklart. Att eh, mitt kapital inte kommer återlämnas till mig och absolut inte med vinst på min investering. Nej, det ser ju onekligt ut som att det är lite besvärligt att få till det här. Och nu börjar de ju bli väldigt oroliga om en fail. Då menar jag att ja, men det här var ju bara otur. <laughs> Kabeln fungerar och det finns tillräcklig längd för att försöka igen. Så han lyckas ju få stopp på vissa försök att då ge, ge upp allting och och använda kabeln någon annanstans eller mm. sälja en eller något sånt där. I mitten av juli 1858 så är det dags för ett nytt försök samma sommar då. Men nu har vi ingen publik. Det finns inga minister. Här. Det är inga präster eller journalister som står där och tittar på. Man har börjat ledsna på de här eviga projekten med att eh, binda ihop eh, den gamla och den nya världen med Atlantkabel. Det blir ju inget mer. Men det verkar vara... alltså. Nyhetens behag här har ju försvunnit i alla fall. Ja. Men nu går det ganska smidigt ju. Den 5 augusti så ser besättningen på Niagara Newfoundlands kust. Och när de kom fram det är det sent på kvällen. Det är mörkt. Field sätter sig i en rodbåt och tar sig i land. Och, och där är han inte taget tag då tydligen i jakt på en telegrafstation som ska finnas där någonstans. Och när han hittar det här huset så hörs det <hör> hur någon ligger där inne och snarkar. Och då ska fil då öppna dörren och ropa att kabeln är utlagd! Kabeln är utlagd! Och som Swagg säger då världen verkar ha glömt bort det här projektet vid det här laget. Mm. Det är ju ingen som väntade sig eller räknar med att det här skulle hända och därför blir ju kanske euforin ännu mer urvaken och eh, tilltagen när den här nyheten dunder in. Ja verkligen, det kommer ju bli folkfest här. Mm. Drottning Victoria hon får ju då äran att skicka det första telegrammet till den gamla kolonin. Europe and America are united by telegraphic communication. Glory to God in highest on earth, peace, good will towards men. Och mm. man uppskattar ju givetvis en önskan om fred och välvilja men det är återigen ett ganska torftigt meddelande som får lov att inleda informationsåldern. Och dessutom så öppnar hon ju upp för senare konspirationsteorier- genom att inte... Alltså, hon borde komma med lite så här specifika detaljer. Idag så diskuterades följande i underhuset. Det regnar. Och jag åt köttförslimpa. Ja, just det. Var lite mer specifika- ja, för att man ska kunna veta att det här hände just då. Ja. Det här meddelandet går ju till eh, president Buchanan- och det ska räkna om den 13 augusti 1858- och det finns olika bud dock på det här, både datumet egentligen och hur lång tid det tog att föra över. Jan Hult skriver i den lilla boken Sekelskifte att det tog cirka 35 minuter att skicka det här. Svensk professor i hållfasthetslära, fasthetslära, saligt var hans minne. Mm. Och i en artikel i Världens historia så är uppgiften att det tog 16 timmar. Ja. Så att det är olika, verkligen. Men det gick i alla fall inte... På en minut. Nej, det gjorde det inte. Jag är mer benägen att lita på professorn i hållfasthetslära här. Ja. Men, kan ha fel. Och fel, han hyllas ju förstås väldigt mycket för det här. Och jämförs ju då med Columbus och Franklin och alla möjliga. Och framförallt så kommer det här vara hans stora stund två veckor senare. Den 31 augusti. När man håller mer eller mindre ett triumftåg nästan en variant på en sån här ticker tape parad kan man säga eh, i de här hyllningstalen så hörs ju meningar som eh, Columbus said there's one world, let there be two but Field said there are two worlds let there be one ja och, eh, och sådär det är ett festtåg med en parad som eh, håller på i sex timmar från den ena änden av New York till nästa till Asgardamma har just det och Hult har också ett exempel från The Times som är ju är en ganska nykter publikation men som slår fast att sen just Columbus upptäckte Amerika har ingenting hänt som på något vis kan jämföras med denna ofantliga utvidgning av den mänskliga verksamhetssfären. Nej, precis. Jag tror ändå att eh, tillfället kräver att eh, vi läser ett svagt citat till här. Ja, absolut för att eh, när vi ändå har en telegrafen här idag. Regimenterna går i spetsen med fanor och baner genom de flaggprydda gatorna, musikkåren, sångföreningarna, brandkåren, skolorna, veteranerna följer i en ändlös position. Allt som kan marschera, marscherar. En var som kan sjunga, sjunger. En var som kan jubla, jublar. I en fyrspänd vagn som en forntida triumfator åker till Syrusfield i en annan befälhavare än på Niagara i en tredje av Staternas president. Och efter de kommer borgmästare, de högre embedsmännen vetenskapens representanter, det blir... Årbuten följd av tal, banketter, fackeltåg, tjuklockorna kanoner kanonerna dåna. återbusar jublet kring den nya Columbus som förenat de båda världarna. Som besegrat rummet. Den man som i denna stund är Amerikas övervikaste och mest avgudade. Cyrus W. Field. Och sen slutar kabeln fungera. Ja, sen blir det Tyst. Och folk börjar ju undra varför inte bara störtar fram en flod av meddelanden här nu. Det borde vara mycket att säga mellan de här två kontinenterna. Ja, man tycker det. Men som sagt, i början av september så är kabeln helt tyst. Antingen så är det det att den bara långsamt har tacklat av på grund av alla skador. En annan uppfattning handlar om att det är en specifik sändning som gjordes med mycket hög spänning. För just eftersom det var svårt att nå fram som då friterade hela kabeln mm. och eh, det här misslyckandet för det var ju ett misslyckande till sist eh, skapade ju också massor med konspirationsteorier helt plötsligt så börjar man hävda att det har aldrig varit någon fungerande kabel där till att börja med mm. drottningens meddelande det hade skrivits på förhand och det mm. hade du kunnat göra för hon är så vag hon sa ju inget om den här köttförslimpan här. Hon gjorde ju inte det. Det dyker upp folk på gatan som menar att eh, det finns inte ens någon kabel där på havets botten. Allt är påhitt. Mm, det är lite extremt men eh, sådana finns ju alltid. Den brittiska hovastronomen George B. Airy kliver fram och slår med säkerhet och pondus fast att inte ens på pappret kan man skicka signaler så långt transatlantisk telegrafi det är en önskedröm och det här påminner ju på ett tillfredsställande sätt om moderna konspirationsteorier att det kommer välrenomerade vetenskapliga experter som uttalar sig bergsäkert på ett fält som ligger lite grann utanför det som i själva verket är deras fält mm. ja det är om de hade haft internet nu hade de inte ens telegrafi om de hade haft internet, hade det blivit riktigt, riktigt bra snurr på den här konspirationsteorin. Mm. Ingenting av människorna svårare är att förlåta än att nödgas nyckta till efter ett ävligt hänförelsehus, än att se sig lömskt bedragna av just den av vilken de väntat allt. Just det. Att falla från en pedestal gör ju onda ju högre än kan man väl säga. Just det, så är det ju. Och det är det som händer för Sajusfield nu. Nu är allt kapital och allt förtroende borta och kabeln ligger helt onyttig på botten. Mm. Sen kommer det amerikanska inbördeskriget också. Folk har inte längre pengar eller energi att hålla på och tänka på Atlantkablar. Nej. Så under sex år nu kommer ingenting hända och nyheter och information mellan kontinenterna kommer gå på ett mycket traditionellt sätt via långsamma skepp. Mm. Men efter ett par års möten i olika kommittéer i England så slår man då fast att ja, det är nog så att det inte principiellt så är faktiskt det här möjligt med en ja. atlantkabel. Och det hade ju redan bevisats egentligen. Så att det kunde man ju ta lite mindre tid på så att komma fram till. En annan positiv sak som hade kommit av att vänta var ju att eh, Great Eastern hade sett eh, dagens ljus. Nu har man ett helt enormt fartyg. 27 000 ton enligt Hult. 32 000 ton enligt eh, encyklopedia Britannica. Det brukar hållas som prototypen för oceanångare som Titanic eller Britannic. Det är alltså ett jätte, jättestort skepp. Man har ett fartyg som man kan lasta full med härlig gutta perka kabel. Det har man inte mm. haft tidigare och eh, Great Eastern trots att Jules Verne entusiastiskt skrev om henne i romanen Maskinön så lyckades man aldrig få någon ekonomi i hennes linjetrafik och eh, ekonomiskt så var hon ju därför en stor flopp men historiskt så kommer hon ju i helt rätt tid för det visar sig att eh, det här fartyget är utmärkt om man ska lägga Kabel över Atlanten. Andra saker som är relevant är att det har ju som sagt gått 6-7 år. Och eh, på den tiden hinner ju utvecklingen inom elektricitet dunda fram. Bara. Så att det, har ju, det har ju gått längre än vad jag hade gjort vid senaste försöket. Man kan ju jämföra med AI idag. Eh, AI nu kommer ju inte vara samma som AI om 6 år. Ja. Nej. Det kan man väl anta. Och det är ju samma sak här då. maskinerna har blivit mycket kraftigare på kort tid och sånt där. Och på Great Eastern så installerar man ju då tre stora runda cisterner. Där man nu ska plöja ner den här tusentals kilometer långa kabeln då. Mm. Tidigare har man haft problem med att den har torkat. Mm. Dessutom så installerar man ett bättre maskineri Som mer finkänsligt ska kunna mata ut den här kabeln Utan att slita av den Det är också så att eh, den här kabeln Om vi ska ta den igen då Är ju en ny och förbättrad form också <laughs> Ja, vart kommer käran en, ifrån undrar jag en, en, halv, en halv gång tjockare än tidigare och kan få över åtta ord i minuten. Det är femtio gånger mer än den förra kabeln vill jag ha sagt här. Mm. Och sen hör jag var du är på väg. Du vill ha in den lokala vinkeln. Vad skulle Herman Linkvist fokusera på under jag. Jag skulle ha börjat med det här i introt, antagligen. För det är ju sån här, så kallad Stockholm-tal. Högkvalitativ kära från Sverige. Mm. Tänk dig att det har gått sekel efter sekel av att göra sånt här kletigt klet av ja. stubbar. Tänkte du säga något om det, den där? Nej, mer än att eh, det är äntligen öppnar man plånboken och köper de bästa grejerna. Då blandar man in svensk kära med guttaperkan. Precis. Eh, och det har lett fram till det här. Det har betalat sig det här kletiga kletet. Just det. Och, och, och nu ska då en ny expedition ut i slutet av juli 1865. Men det verkar ju lite som att det är för gjort för efter en vecka så blir det ändå fel i utlöningsmaskineriet och kabeln brister och sjunker. Just det. Och man dagar efter kabeln och försöker få upp det man fiskar tag i en tre gånger. Men alla gånger så går ju vargen till daggen av istället. Ja, det är ju fruktansvärt djupt det här alltså. Det... Ja, det är en annan aspekt som vi inte har nämnt. Men man vet ju inte hur djupt det är förstås. För man har ju inte liksom uppmätt havsbotten över hela Atlanten hur djupt det är. Nej och dessutom är kabeln väldigt tung ja. <laughs> när du tappar den liksom. Så, ja. eh, men man lägger ut en boj och så får man åka hem igen men med en envishet som hade fått Sisyfos att bli imponerad så väger ju Field och hans gäng att ge upp och i juli 1866 året efter så är det dags för försök nummer 5 ja och det jag verkligen gillar med berättelsen om Atlantkabeln är just upplösningen. För det finns ju någon slags förväntad dramaturgi att den sista framgångsrika resan ska påminna om de tidigare. Övervunna svårigheter, dramatiska skeenden när man i sista sekunden lyckas få rättsida på utmaningarna. Stormar, Poseidons vrede och hajattacker. Men så är ju inte fallet. För sista gången så är det ju knappt några svårigheter alls. Det trasslar till... Lite grann i maskineriet. Som vore det en haspelrulle som du står och fiskar med. Man får nysta lite grann, sen kan man fortsätta dra öring. Och det är ju fem plus. Det funkar hur fint som helst. Ja, det gör det. Man kommer till Trinity Bay på Newfoundland i morgon den 28 juli. Kopplar upp kabeln mot det amerikanska landnätet och så är vi igång ändå ut, det blir ju jublet den här gången va? Ja, Men det, är det har inte man ju redan bränt i krutet. Ja, precis. Det är bättre att avvakta och, så man inte blir besviken om det inte funkar den här gången heller. Men de här meddelarna som går fram nu, de är ju krispigt tydliga. Mm. Och den 4 augusti så sänds ju då det första kommersiella telegrammet från USA till Europa. Och det gäller ju förstås kursutvecklingen på Wall Street då. Det, det är ju framförallt eh, handelsintressen som kommer att använda kabeln. Och den har ju tidigare då marknadsfört i eh, fredens tjänst kan man säga. Ja, och det här tycker jag är intressant. Eh, telegrafen placerar vi ju bredvid ett stort antal andra uppfinningar som författare och tänkare verkligen trodde skulle radera alla de mörka delarna av mänsklig civilisation. När projektet med Atlantkabeln blev känt 1858 skrev en skribent i The Times att nu kommer det vara omöjligt för gamla fördomar och fiendeskaper att finnas när ett sådant instrument för tankutbyte mellan världens nationer skapas. Och författaren Julian Hawthorne, en av 1800-talets Nepo-babys, då hans pappa var den mycket mer kända Nathaniel Hawthorne, Alltså, pappa Hawthorne skrev den eldröda bokstaven om en ung kvinna i 1600-talets puritanska amerikanska samhälle som tvingas bära ett eldrött A för att offentligt visa upp sin synd. Det är en av de kändaste amerikanska romanerna. Omtolkad i en rätt bra high school en ung Emma Stone, som heter E.C.A. Inte viktigt. Hawthorne, den yngre, skrev en framtidsvision- om mänskligheten, där han placerade världen i det mycket främmande exotiska året 1993. Och där är mänskligheten eh, genom, citat, de obegränsade kommunikationsmedlen förenade som medlemmarna i en familj. Mm. Författaren Folke Chimanski skrev följande i populärhistoria 1999. I början av 1900-talet inspirerade flygmaskinerna till liknande fantasier då man trodde att snabba interkontinentala resor skulle eliminera internationella meningsskiljaktigheter och missförstånd. En bedömare ansåg rent av att krig skulle bli omöjliga. Arméerna var ju gammelmodiga eftersom de alltid kan angripas från luften. Televisionen skulle förbättra undervisningen, reducera social isolering och främja demokratin. Kärnkraften skulle inleda en fredlig era av allmänt välstånd och så vidare. De optimistiska påståendena som nu görs om internet, och det här alltså på 90-talet, är bara det senaste exemplet på en teknologisk utopism som går tillbaka till de första transatlantiska kablarna för 150 år sedan. Mm. Och jag skulle vilja ställa det citatet mot någonting som Folke Schimanski skrev på Dagens Nyheters insändarsida för bara några veckor sedan. Mm -hmm. Det här är ju en mycket gammal man nu, 80 plus mm. och så. Så här skriver Folke Schimanski. I januari var jag dum nog att lämna ut mina kontouppgifter till en bedragare. Det kostade mig nära 17 000 kronor. Jag gick på ett sms som gav sig ut för att komma från Postnord. Där meddelades att jag måste repetera min adress för en väntad försändelse. Det kallas spoofing. Så hoppar jag lite i Schimanskis text. Den bank som förmedlade bedrägeriet var OKQ8 Bank. OKQ8 var en gång i tiden ett folkrörelseföretag för bilägare som bildades på 1920-talet. OKQ8 Bank tillkom först 2009. Men mina förhoppningar att en organisation som åtminstone från början var extra konsumenttillvänd grusades genom det som nu skedde. Inte heller ser något tecken på att OKQ8-bank OK deltar i vårens kampanj att varna sina kunder för de nya sortens bedrägerier. Så även under tiden från det att Folker Kimanski på slutet av 90-talet skriver om framtidsutopism och att det tidigare har visat sig vara delvis falska förhoppningar och att han själv råkar ut för just de grusade internetdrömmarna sådär 20-30 år senare. För det är ju grejen va? De här utopiska drömmarna som följde med internets gryning, de har väl grusats? Alltså, både jag och du har ju suttit på olika kommunala skolor och lyssnat på framtidsföreläsare som på olika verksamheters uppstartsdagar berättar att det sitter miljoner människor i utvecklingsländer som eh, tar del av kursmaterial från de bästa skolorna. De lär sig koda och de går på 3D-skannade upplagor av Louvren. De vänder världen upp och ner och allt sånt där. Men... Eh, Internets fas i vi befinner oss just nu är ju också omfattande manipulation av våra demokratiska system. Samt en extrem mm. kommersialisering av en arena där ja, icke fungerande konkurrenslagstiftning innebär att vi klonar på ett oligopol. Oj. Och likheterna mellan vår informationsrevolution och sekelskiftets informationsrevolution är ändå rätt stora. För det var inte utopi och samarbete som i första hand gynnades, utan det var ju som du sa, marknaderna. Som förändrades av att börsinformation kunde traderas enormt mycket snabbare. Vilket i och för sig man kan argumentera för det är ju mänskligt samarbete. Men det kan ju också liksom sägas gälla för de arméer som mycket ivrigt rustade upp. Och sen störtade rakt in i två världskrig. Det är inte telegrafens fel att det blir världskrig. Nej. Men den moderna teknologin i sig är ju uppenbarligen inte kapabel att göra framtiden fredlig. Nej, den kan ju lika gärna användas i krigets tjänst som sagt och det görs det ju också. Ja, och eh, telegrafförbindelserna användes eh, i det brittiska imperiebyggandets tjänst och det handlade väldigt mycket om nationella intressen trots att den framstår som så internationell. Mm. Det kommer också påverka diplomatins utveckling i en aning för nu kan man inte hålla på med en massa högtravande utläggningar som är långa och förnärma för att nu bör man korta ner va? Ja. Och vara lite snabbare. Ett ord över Atlanten på den här tiden kostar ju 10 dollar. liksom Bara ja. det Och det gör ju sin tur också att diplomaternas svängrum eller självständighet på plats i eh, tyget av det långa avståndet försvinner ju. För nu kan ju då hemmaplans utrikesdepartement kontaktas och så får ju dem ta allvarliga beslut istället. Ja. Det här är ju ett mindre problem kanske att diplomaterna får mindre säga till om. Men, men det är ändå inte intressant. I Jag sammanhang. tror att det påverkar. Failed. Han kunde ju då glädja sig åt att även den andra kabeln kunde tas upp sen med den som föll ner. Men det tog 30 försök innan man får upp den. Och plötsligt hade då världen två kablar över Atlanten. Mm. Och när han, när han dog 1892 då hade man tio Kablar över Atlanten. Just det. Och man, 1902 la man kabel i Stilla Havet eh, som förband Kanada med Australien och Nya Zeeland. Alltså det är överallt mm. nu så binds världen samman. Man kan säga att det var ihopkopplat av elektriska telegrafkablar från Delhi till Moskva. Ja, absolut. Precis om man, om man åker runt då. Ja, Exakt. <laughs> Världen har krympt, men man kan ju faktiskt döma ännu högre än att skicka meddelanden. Man kan ju kanske tänka sig att man kan höra varandra i vanligt mänskligt pratande ljud, eller? Va? Va? Tänk. Och tänk om det är det vi kommer att prata om nästa vecka. Ja, det. jag tänkte du sa ingenting om det i inledningen, att det här är en kommunikationsdubbel. Ja, men det är ju ni För nästa vecka så går vi vidare. Det måste man väl ändå binda ihop det här va? Ja. och ha telefonen. Så är det. Så så är det. Och det ser vi fram emot om en vecka. Ja, okej. Okay. Då blir det Alexander Graham Bell och alla andra härliga dårar. Det ser vi mycket fram emot. Ha det bra tills dess, Sunny. Och de största dårarna, det är vi. Ha det bra, hej! <här> Planerar du för framtiden? Oavsett om du vill förverkliga drömmar eller bara känna trygghet i det oväntade- finns vi på Svea Bank här för att hjälpa dig ta nästa steg. Hos oss sitter du ett sparande som lönar sig- och lån anpassad efter person och situation. Välkommen till Svea Bank. Lån och sparande för alla lägen i livet. Hej, jag kommer från Ala. Hej! Snabb fråga, vilket av de här två mjölkglasen är värt lite mer? <laughs> Okej, okay, om jag säger så, här då. den här kommer från en gård som drivs på förnybar el. Ja, då är det den. Rätt. Vi på Alab betalar mer till gårdar som minskar sina klimatavtryck. För det är värt lite mer. När and... såg du något bra senast? Prime Video erbjuder riktigt nervkittlande underhållning. Gapskratt åt landets roligaste komiker i LOL. Skrattar bäst som skrattar sist. Ingår i Amazon Prime. Jag kommer behöva terapi efter det här. Sträck, titta igenom alla säsonger av nutids Western Yellowstone. Med Sky Showtime. I love Montana. This is my home. Vad du än gillar. Allt finns här. Prime Video. Amazon Prime med demskap krävs. Sky Showtime, sju dagars gratis provperiod. Därefter utgår en månadsavgift om provperioden inte sägs upp.